محترم اور قرآن مخترم عوردين کو مولانا مبتئس رجدين سے دا دورہ اے تفسر قرآن چپچاك بارہ آتام بانده شورو شورا اوپا ستر ایت ننان میوانده سر طرح سگلی بدیل امیل اشاری طوید سنت قوصد اے انسید از مرکل دکان نمبر تئیس عبدالرحمت لازان از دین مینچوک جنگیل روز سوادی طویعی طویعی طویعی موبائل نمبر زیو دنسا ایک ستاواندس ایک ستواندس ایک ستواندس ایک ستواندس دین پردائی پیو لگی از قامو فقالو ربنا رب السماوات والارزو کلاچو یا دی رب زمونگا رب داسمان رزم کے دی لن من دونی الہانو چری چری مونگنا نا مدد کو بید اللانا بل مددگا دو لن ندعو من دوني إلهانا لقد قلنا إذن شاتاتا يقينًا يومي من أفضل الوقت دير ده بإنصافي خبرة كاللان على أفضل من رحمة دوية لقد قلنا إذن شاتاتا بيا شاتت لقد قلنا إذن كذبا دير ده رغا بيا یقین المومنین په دغه وخت کې ډېر د بین خبره چې بیر الله رب جل جلاله د موږ را دوی دلیل نتری من اولیاء الکرام د الله د غنی کارو بنیادونه دا رنګه قران کریم دلیل ذکر کې خوغه دلیل وحی دی دلیل وحی دلیل وحید دوه وحی قسمای یو قسم دلیل وحی خاص او دیم قسم دلیل وحی عام دلیل وحی خاص یعنی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیانا چی مال دولت در کو نشن پر اخو دی کا عزت ور کوئی نشن پر اخو ذکر دی خبری راتا وحی شوئی دا اللہ راتا ویلی دینا ارس بیم عقوم لیکن دا اللہ خبر پر خود دې نشم کنه سورۃ کاف چې کته میږي اځې آیت وګور یو صلی الله وسلم دلیل وحی دلیل وحی خواږو خاز دلیل وحی خاز قل انما نبشر مثل کوما وازم بنده استاث بشانو استاث غوانیم یوحا الیعا وحشو الاماتا مات اللہ وحی کریا انما الہو کم الہو واحد وحشو الیعا انما الہو کم الہو واحد یقیناً حاجت رواست استاثو حاجت رواد واللہ ام <تصفح> وحيشو إلا قل <تصفيق> إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليا أنما إلاكم إلا واحد وحيشو إلا ماتا أنما واحد وحيشو إلا ماتا جاجة والله دليل وحيخ خاص جماتا وحيشو إلا تريد <تصفيق> خلية دا یو کله دلیل وحی عامي دلیل وحی عامه سورته بنی اسرائیل د یوشتمایا تپورې سورته بنی اسرائیل پینځل سمه پارا سورته بنی اسرائیل د یوشتمایا لا تجعل ما لایلا الاخر لا تجعل ما لایلا الاخر مقردو صرد اللہ لائق دبادت بالو فتق اردا مضموم ام مخضولا پس کی بنی تو بچو رسواشو وعی شوی دعام عام حکم دے لا تجعل معلہ الان آخر فتق اردا مضموم ام مخضولا دارنگی سورت نحل لیکو گو رئی سوالہ سمسے پا نمبر آیا تو اشپک اگر ignore واځي ده دلیل وحي ولا قد بعثنا في كل امه رسولا یقینا موږ لګړو پار ډل پیغمبر پیغمبر میراولګ ولا قد بعثنا في كل او هر پیغمبر ته دغه او پیغمبر ته بیان کو انيا بوذ وَيَدْعُو الطاغُوتُ بندگی د الله کوي ځانو ساتي عبادت د غیر الله انبيو ته وحید دي شوی او انبيو دې بیان کو اني بදු الله ويَدْعُو الطاغُوتُ بندگی د الله کوي ځانو ساتي د عبادت د غیر الله دلیل وحي امام دانګ قران کریمه کلا خپل مدعا ثابتین و په حلف سره پس سوګن سره خدای سوګندونه ګوری ډیر قسمه یو قسم سوګن داسره دا چې دې دا سری مقصد دای چې د دا کوم ذات په نوم باندې ما سوګن وکړو او بیا وکار می پرن نکړو نا غذات به ماتو نقصان دراسې لکه یو سای وائی دا کارز بکون پیخورت قسم پو خدای چی پیخورتا بزم نو دی بخام خازی او کلا نرو نو, نو ده مقصد ده ای چه اللہ پاکو ما تا ضرر رسی دللا دو نم بیستی وشوا نو حانشو ندی بیا کفارا ورکی زکر در عبیلی عزت دو نم بیستی کری دا علچه کفارا نو ورکی نو خطره دا چه مقصد بیستی بده تو نقصان نسی اللہ با نقصان نسی دته به خیر نه راځي دته به نقصان راځي نو د قسم ساوګن په نوم د الله باندې جایز او خو په نوم د غیر الله باندې ناروا دي حدیث کې راځي من حلفا بغیر الله چې حلف کوړ بغیر د الله دنم د بل چا په نوم باندې نو اګد هو الا اله الا الله زرد کليمه وډه ناروا کاری کړي ځکه دته اراده دار کما دا ساوګن پوره نه نو دی به ماته لا نقصان نه سي دلوي بابا ځوان باندې زما سوګند ده نو مقصد دې دای چا کار مينوکړو نو لوی ځوان به ماته نقصان نه سي نو ناحیه او زار الله رب العزت دې ابو الرواد کی راضی فقضا شرک بالله دې سری الله سره شرک وکړو دی وځنا وای سوګند پونم د غیر الله باندې ناروا دي کوي کول مشرک وکړو فل یقل لا اله الا الله اسلام نوت د زر زر کلمه وای دین نار و کار یو او استغفر الله دی وای دین نار او بیا دین څو ګنوی هغه په معنا د مقصد بیه ده په د فائدې لا مر وکړه قران رب عزت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جون باندې سوګن کوي کا یعنی استاجون دی برکتی شي پیغمبره استاجون دی برکتی دې مطلب نه دی رب ال عزت او جمعار یستا په جون باندې سوګند دی کا اته مقصد د مقصد بیهتا د رسول د فائدې وی لعمر کا استاجون دی برکتی شي پیغمبره او کله سوګنه اگر په معارض شاهد وي لکه قران کې راځي وال عصر قسم مې په زمانه باندې نه دا معنا نه ده زکه کدا معنا کړي بیا ډیره تل کې مقسمې به ترا او باسي اورا وشتني شي تديرات ته باید درشي وتين وزيتون وتور سينين زما په انذر باندې سوګندې په تور سینین باندې سوګندې په مکه باندې مي سوګندې دا معنا نه ده الته د شاید او دا دین مستعمل د لغوزل کبیر کې شاور الله رحمت الله علی د دین مثالونه ذکر کړي قسم بلب میگون تو وذلف شبونه تو کې کې تو دل روبای نو استاپو شون روبانه استاپو زلف باندې زما سوګند نه نه استا زلف استا شونډي شاهد دي په خبر باندې کې تو دل روبای په معنا د شاید تر راځي نو قرآن کریم که و تین و زیتون و غیره چرا شی التا پمانا دو شایدو پمانا دو شایدو او چه مسئل بیان شی نو خلق دو دریز دیش کلا مسئل بیان شی نو خلق دو دریز دیش شی سورت حجو لیکو گوری سورت حجو پس دو خلقو دریزائشی دریز <تصفح> سورت حجو عطل سمسی پارا دا ولسمسی پارا دوپنزو سمم چکر دا مسئل بیان شی <تصفح> خلقو دریزائشی <تصفح> ومار صلی من قبلی کامی رسول ولا نبینا اِلَّا اِذَا تَمَنَّا اَلْقَ الشَّيْطَانُ فِي اُمْنِيَتِهِ فَيَنْسَ قُلْ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ عَيَاتِهُ وَاللَّهُ عَلِمُ الْحَكِيمُ اَمُنَّا نَذِرَا لِقِرِتَانِ مَخِيسِ پِغَمْبَارُ مَگر کلا جا بیان کو اَلْقَ الشَّيْطَانُ فِي اُمْنِيَتِهِ ودوران د تقریر د پیغمبر کې د خلقو په زور کې وسواسې وسواسې راځي نو یو ولر داسي دا وی فان سال الله مای شیطان مؤمن د مؤمن د زړه ربر عزت غوسوسه ختم کی ثم يحکم الله آیاته الله خپل آیاتن مضبوط دي دا په زړه کې دویم دل اداسی وی لیا جالا مارو تشیطان و فتنه تانا لیلذین قلوب مارازو دویم دل اداسی چاگا شیطان وصوصا اچوله منم کنا منم شش پانچ شش پانچ دی پنزد کشپک دی پنز دی پدی کیا خطایی یرا سن چلو شو دی کیوی یرا پنزد وردو هم کشپک وردو هم دی پو پینزو پو اشپا کو بانی خیصلہ نی شکولی منم کانا مانم او دریم اڈالا والقاسیتی قلوبا مو ضرور سخشی بل اڈالا حرومانی مینہ نا پس بیان نا خلق دری زائشی موحدین مومنین تابیدار دریم دو پاڑک اڈالا او دریم چلا اغا کافر اڈالا انکار کون کی د قرآن کریم کلا کلا مومنانو تا خطاب کئی نو پو تسلی صرا پو تشجیع صرا او کلا کلا مومن سستی کئی نو زجر والا ذکر کئی نو کلا مومن تسلیو و دل تا تسلیل کلا و تشجیع بهادری او کلا و زجر لگا زورا نوار مومن لا ظرن ورکئ سوسی دی ولی کړی مومن لا ظرن ورکئ غلط تقسیم دی ولی کړی مومن لا ظرن ورکئ تا دی یتیم مال حرام دی ولی کړی زجر خو از زجر من الغضب دا زجر دو غصہ در رب عزت علی اللہ دی موسی دی دا چفال جلال مگن نہ سایه درئی چا سبب دو زجر در رب عزت ورزی زجر الله مشرکین لو ورکی په اتباع د اقوال سره او په اتباع د افعال سره حاصل ده د قرآنی کریم د سمج د پاره یو سو دی یو طریقه ده انسان د قران باندې بصیرت چې حاصل نو صلوص زونه عرفان ولا لازمی دی مونږ ایمانو غوښنیوایو حضرت شیخ القرآن علي عرفان کې ذکر کړي چې سيد په قرآن باندې الگل زيدي شي چې صلوص زونه مخې زده کی یو تفسیر جو قرآن خپل قرآن سره چې د دې آیت معنا بل آیت کېشته وکنه دریم تفسیر لو قران او په حديث دي جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم سره دریم تفسیر لو قران په قول د صحابه سره چې صحابي دغه تفسیر کړي او څلورم تفسیر لو قران په قول د تابعین سره د تا محمود کې ولود د توای تفسیر بيضا تفسیر محمود دغه تفسیر اسپن تفسیر دے صحیح تفسیر دے دا سلوٹ دنیا پی جندل انسان دا پارا ذری دی کا آربعی لگا سلوٹ نون سو دنیا پی جندل پکا دی لفظ شرعی دا لغوینا گورا صلاة لفظ دے دے مانا دعاهم رازی او دا صلاة لفظ دے حضر دی معنی موز هم رازی اس دل دعا مراد دے کا موز مراد دے پا دی دی زائی کی عقیم و مراد دعا دے که عقیم و صلحان مراد موز دے که پا دی نئی پوشوے نبیہ با پرویزی شئی پرویزی موز نو کئی عقیم وی دعا ہو کی. بس خبر ختم چوا اگر لغوي او و په پو معنی بانی نکوی نو لغوی معنی او شرعی معنی که فرق معلوم کی دارنگی دو دیدی لفظو دیز ای که سو مراد دی دی لفظ, دی کی ده ده لفظ محل تا گوری لکه زرابه لفظ دی زرابه معنی تلل هم رازی زرابه معنی وحل هم رازی بیان هم رازی تا غزه معلومی چه دیز ای کمه معنی تا مراده دا مراد او اسباب د نزول د دې صحیدات نزول سبب سو د رنګه ناشه هم منسوخو نو څالو مرقه شو څالو داشو داتو نزول په جندل پکارو ل اربع د څالو مقصد د پاره توحید د پاره رسالت د پاره صداقت د کتاب د پاره ایمان په اخرت ب 40 د څلور به ثابت او په څلور تزونو سره دلیلي نقلی سره دلیلي نقل وحی سره نقلی سره دلیلي عقلی سره دلیلي وحی سره دلیلي حلف سره ويمدها ب 40 او د څلور تزونو سره تعاون jihad بکه انفاق بکه تنظيم بساتي او عداب بايد تنظيم ده بالرن چi پا سلور و دلو بانه ردو شئ مشرقين و بانه ردو شئ يهود و بانه و شئ نصارا و بانه و شئ صابعين نور بانه رد پا كار ده شرك في العلم والاو بانه شرك في التصارف شرك في العبادت شرك في الدعاء چپصالورو کې را دشي مشرکین بل عباد الصالحین او مشرکین بل بالکواکب بالملائکه او وزاعتشی فصلورو تزونو سره قصص او امثال سره وزاعتشی امثال سره او د عالیه او عجز بیان اور سره داغی دا د دا ادله او کمزور کول سره وشي و يعذر من 40 سلور سوزونه بازار یره کسال د کفرنا د منافقتنا او د شرکنا او د دروغ د جوړولونه که 40 لکه سلور نور سوزونه پال پکار دی یو الله یو شی حلال کړي نه حرام نكي او دیم الله یو شی حرام کړي چې هغه حلال جوړنكي او پا اللہ درود جو نکی تقاول پا اللہ بانی اللہ یو اینہ ننے ہو کی او افتراف پا اللہ بانیونے کی سنور نور سن نپال پکار دے یو انکار دا توحید چاہتو نشی چھ توحید رب العزت نن انکارو نکی انکار دا معجزاتو نشی او استحضا انبیاء علم السلام سرونشی او کم خلق دا اللہ خدمت کے امر بالمعروف ناہی نن منکر گئی اگه ده کلی نمونه شده لشی او ده سلور رو سدن نپال پکا ده یو علم و داها نا چه ده اللہ پا دن کی سوستی و نکی او دویم که تمان حق چه حق پر نکی سلورم خلقو توائنا که یو پخپل عمل نکی ترک عمل او ده پا دنی که کارونه سلور کارون دی اکرو نا سلور سدون بانیر سرائی مبتلا گردی زجر راضی ختم قلب راضی دنیا کی زلیلی کی گی او عذاب پا آخرت کی راضی گی دارنگی سالون انون سوزن نپال پکار دے در خواهش نپسی طلل او تشبو معللہ او دلیل نیول پلان نکبان دی او قیاس فاسد یوڑول نو چیدہ کار دیو کرو نو سالون انتعانات در باند راضی یو؟ ملامت الاحباء دوستانه درته ملامت وایي خلد سو کوي توس کوي پښې خلقكم ذاتل راس پغمایته وغادي دا تو ګور بس اله جمعه ته ورسيلا ملامت الاکبار دوستانه درته ملامت وایي او دشمنان به دربان خوشالي نه کوي او جاهلان با تابن قسم قسمتان ورو لاګي او ناکار علماء سو اغوذر سر حسد کئی کینہ بساتی دیویکن جنہ دیر پور آگئے کار بھائن لگا سلور نور امتحانت رازی بدرد بھی کی گی کنزر بھی درتے کی گی ایزا بھدرت رسی گی قسم قسم افتراغانے بھی کی گی ادھکیل ناکار مشران مکر بھائی تگی مکر او ته وصلونه سوزونه باندې دلیل <سؤال> باندې شي په قران او په سنت په پیغمبر او محمد او په قیاص صحیح تره او څنګه نور کارونه بکای په دنیا کې یو احسان مانناس از دنه چې بس صرف قران او مخالخص نه کی غم خادی دې کې شریکت نه کړي چا پړنو جوړه وي بدی کارونه کیږي ته خلق سره به احسان کوي بل ترک الفحشاء پخپل به حیاه ځنه تبنځي دا چې دغه ترجمات کوم ناز او په سینما کومي ټيوي کوم پروتي او دنتوم پروتي دا دوا کار نه کی یو کار کوي سره دارنګ امر بالمعروف او نهي علی المنکر او يتحلى ب اربعن او ځان بخستکه په سلو وروزونه یو د کواعده مبالغه ا د معارض ابر د معارض معارضین الا تبري او پمنکرین بندرات او د نصرت الموحدین د موحدین د مؤمنانو سره تعاون به استا نصرته د چکه کله د اکار دی وکړو اکرم الله رب د عزت به مکرم کی په ضرورتونه یو تسلی بل رتقلبو بشارت د دنیا او بشارت د آخرت لگا صلور نون ستون بانی رب العزت تا مکرم کئی یو تشجیع رب العزت تا ببادر کی دویم استقامت او دریم نصرت او صلورم معیت خاصا در رب العزت در خصوصي العزت خصوصی در سر شامل شي او چکل دا ستونو شی نصالح ور تزونه تبا یاسالم یو ایثار النفس ده نفس قربانی ده خپل ده وخت قربانی ورکول وینصرون علی انفسهم او ایثار د مال دارینګه کله پر خودل هجرت الاله او چا چې د رب عزت مخالفت کړي هغه سره مقاطع قل بیکار قل بدلتا اساتجی قربان لکه سرور روح سوزن الله بتا تا ځان کې یو اتزهیدو مینه دنیا دنیا نه به الله تا بیرغبه دوي کې بے کی، پروا دوي کې اګین الاتنان فی الصرا و الذرات کتنسیوی کو خوشاله وی هر حالت کې الله بهستا زربا باغ باغ وساتې کپی سی نی وینوم به خوشاله زادی اګوینوم به خوشاله زاتی وَكَلِمَةُ الْحَقْ عِنْدَ الْأُمَرَا هر مشن مخی رشتیا خبر و قول و طاقت با اللہ تعالی در کیه وَالتَصَبُّت وَالْعَدَابِ عِنْدَ الْإِبْتَلَا کلیچه امتحان راغلی رب العزت بتا مضبوط کیه کلیچه دا کاروشی فَيَفُوز و نو پسلولو تزون با رب العزت تا کامیاد کی یو یدعا عظیماً فی ملکوت السما لکه جابر رضی الله عنه استویل رسول الله صلی الله علیه وسلم بلایو شو او قرضون پاته شو را زه ډیر مستغرب ایم رسول الله صلی الله علیه وسلم وی رب عزت هیڅ خبرې نه دي کړی مخامخ خبری او شتاب پلار سره مخامخ خبرې وکړي شتاب پلار سره مخامخ خبرې وکړي او بل و يدخلوا جنۃ المآب رب عزت تاغه بهتر مقامونه ته به داخل کی و ينالوا الدرجه العليا الله پاک ته د نصیب کی و ينظروا كفاحا الا الله تعالى او یا دخلوا فی د سلو ورو مجالس الله پاک یو فی زمرۃ النبیین انبیاء اسلام په ټوله دریم ده صدیقینو پتولائی که دریم ده شهداؤ پتولائی که او صلورم ده صالحینو پتولائی که وحاسون اولائی که رفیقا دا یوصل اصول زمانشو دا قرآن کریم او پذیرنگ که من قرآن وایو او دا قرآن کریم دا ویلو نمخ که دا خبر انتعایی ضروری دا عبداللہ بن مبارک ذکر کئی الاسناد من الدین اسناد چه دی داد الدین ندره نصاراو خبر تو گورا اگه بی سند دای دا دنیا قیده دارا چه او سند دا سکولو ماستر گرزی چالی فنار و بی بگری و تی تختی خواهی ناغذ پارم لابدی دای دا چه دی مخی او سند دان سر راغست دی چه زه د فلاني سکول نه فارغ شه ما لسم کړې لري ما بيټي کړې لري او فلاني شي میکړي او دا ما سره اجازه ده نو چته پرغه اجازه ني نو دي ورته دا نه وای چې تعلیف نارو به بકરી او سي تخته بنخي ها چې اجازه وي بیا ورته خير دوزو خو الی فنار وایي به بકરી وایي ته تخته وایي دا الی اجازه می راو شي نو قران کریم در رب العزت لوی کتاب دی انده خداشنارا چې بجو سایر آداب او اخلاقی چې بس قران خایما نه الاسناد من الدين سند چه ده ده دین نه ری یو ځای قران خای ناغه خپل سند بچی چې دا خپل دا دین دو قران د چانه ځا کړی نو ما قران کریم دو بلا واسطه اساتذه یو نو ما استادو قاضی شمس الدین رحم الله عليه ما قران ویلو داریخ حدیث دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ویری دیم سے ایسا جو قران کریم ما داز شیخ القران د پنڈای مولانا غلام الله خان رحم الله ان ویلو اتکا ما قران کریم حضرت شیخ القران احمد مولانا محمد طاهر نور الله مسجع و برد الله مسجع اغه ما قران ویلو زمند دي دي لريوالو مشرانم استاد مکرم مولانا حسین علی رحم الله دے دنیا والی د پنجاب او د مولانا حسین علی, علی رحمته استاد مکرم د مولانا محمد مظاهر او بیا د هغه استاد د مولانا محمد عثمان, محمد عثمان رحم او, او د هغه استاد مکرم د روز محمد الله او, او د هغه استاد ابو سعید رحم الله او داغینو دا قران اغی قران زکړو د مولا عبدالعزیز رحمهم الله نه او اغی د امام الهند شاه ولولا رحمهم الله نه داغینې زمون شیخ د پنجبیر رحمهم الله داغین دیم استاد دې چې په مقام مکرمه کې دو دا دا قران زکړو د مولا عبیদুল্লাহ سنډی رحمت الله علیه عبید اللہ سیندی علیہ او دا غری استاد دی مولانا محمود الحسن رحمت الله علی او دا غری استاد دی مولانا قاسم رحم الله درنګ دی عبید اللہ رحمت الله علی استاد دی حسین بن محمد انصاری دا سلسله دو سند بیا ټول پور ته دی مولا شا وليو اللہ رحمت اللہ علیہ دا دا شا اسمال شہیدو دا شا رفیع الدینو رحمه مولا جنی طول سندو دا شا وليو اللہ رحمت اللہ علیہ دزی شا وليو اللہ رحمت اللہ علیہ قرآن کریمو عغی فرمائی جما قرآن ویلو محمد فازل سندی رحمه اللہ نا. او اغیق قرآن او الو عبدالخالق رحمت اللہ نا اغیق شیخ بقری رحمت اللہ نا اغیق عبدالرحمن یمنی علی رحمتنا اغیق سجاد یمنی علی رحمتنا اغیق عبیش و نصر اغیق شیخ الاسلام امام ذاکریہ رحمت اللہ نا او دے اغیق قرآن ویلو ده برعان قلسی علی رحمتنا او دے بی نعیم اغی محمد بن محمد بن عاری بن یوسف جزر یعلی رحمۃ اللہ اغی ابو الاعباس احمد بن حسین اغی بیا د خپل پلاړ مې وړاندې اغی ابو محمد قاسم بن احمد اغی بیا احمد بن عاری بن محمد بن سعید او محمد بن ایوبنا دا دی او اربید بن محمدنا دا دی بیا دروور سلیمان بن نجاحنا أغيذ أبو عبد الله دانينا أغيذ طاهر بن غلبوننا أغيذ ابن محمدنا بها أغو أحمد بن سهيلنا أغيذ عبد بن سبعنا أغيذ عاسمنا أغيذ عبد بن حبيبنا ومريمنا أغيذ الزر بن حبيشنا أو الدني بها جناب عثمان رضي الله عنه او علي رضي الله عنه او زيد بن ثابت رضي الله عنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اغه صحابه کرام قران ذکرو دي جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم نا رسول الله صلى الله عليه وسلم ته وكړی وا جناب جبرائيل عليه السلام ان شاء الله سبا ترجمه شروع اعوذ بالله من الشیطان الرجیم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 وعاليهم وللالم احبار صورت کې من یو څه خبره کوم د صورت د حل متعلق اول دا چې د صورت دعوه ሰبا دغه صورت یو خصوسی دعوه لري او بیا اغاز دعوه اثبات که صورت پو دلائلو سارا نو ده دی صورت دعوه سارا لکه مقارر تقریر که نو دا اغاز تقریر یو موضوعی او مقارر اغاز دعوه اغاز موضوع بیا په دلائلو بانی ثابت او داغی پو پو سارا دا غي وضاحت کي په مثالونو په واقعاتو سره دارنګه ته قرآني کریم کې هر سورته یو خصوصي دعوه لري چې ټول سورته په دعو باني را ګرځي لکه څنګه چې د ماشين د پاره د جران د پاره یو محور وي هغه اوس پنوي ټول چې کوي هغه وس په چاپر داسې ګرځي دا رنګي د هان صورت یو خصوصی دعوه وي بیا ټول صورت پاوه دعوه را ګرځي کله دلال ثابت دلال سره ثابت کله واقعات ذکر کړي او کله مثالونه ذکر کړي نو خبره دعوه د صورت چیرې صورت دعوه سره دوهما خبره د دې سورته مخکې سورته سره رابط او مناسبت لري زه د امر دوار یو ځای کینی نو د دې دوار سره مناسبت څه وجداله نو د سورته باقره مثلا سورته فاتحه په څیر ده ان د سورته دا متصل ولې نه سورتین ایسا ولنه متصل د باقری او د فاتحه اخر سره مناسبت ده نو دې ته ربط د سورت مناسبت د سورت موقع پر سره مخکې سورت سره مناسبت یې سره دغه خبره تقسیم د سورت خپل اقسام ہوتا د سورت تقسیم کیږي کی سورت سو اقسام لري دو حصی دا دری سلور سو دا نو تقسیم دا صورت دا اخفلو اقصام تا سلورو مخبر ہے خلاصة لند مطلب دا صورت چه تفسیل کے نمیاشتے اوپا کی لند وائی نو تول قرآن پا نمی گلتا پاو کیوایا لزو مللو کیوایا اوبه تفصيل کین لزو کال کیوایا شلو کال کیوایا له ګیصری بیان وکړو وید د بیان लर्न مطلب ملخص نه جوړې سه دي دته من خلاصو وایو خلاصو د صورت د صورت خلاصا نه جوړ مغز سه دي لکه د پاو کې نه جوړ وی د صورت اغمم مقصودی لند مطلب زده خلاصه دو سرطه پنزم خبره امتیاز دو سرط سورت دو نور سرطنو نا چی سورت دو سرط دو نور سرطنو دو قرآن کریم نا ممتازه دو نپسه باندی زید عمر دو سرطه دی ولی زید عمر نجده دی پیو تشخص باندی چاغه تشخص په عمر کې نشته زید وګد دی او عمر لاند دی زید سور دی او عمر تور دی دا دوه جدا شي زګوی کې یو نہه اشته هغه زید والا نہه په عمر کې نشته او عمر والا نہه په زید کې نشته دا د لوکسان شو نو یو فاتحه دا بلا بقره دا بلا عمران نساء نو دا مختلف صورتونه ولیدي سا مزمون با ایچ آغا مزمون پو فاتحہ کشدہ او اغا پو بخرہ بنی یو مزمون با ایچ آغا بخرہ که با ای او اغا پا علم ران که بنی یو مزمون با ایچ آلم ران که بairs اغا پلیسا کے بنی دیتا منگو انتیاز و صورتو بیلتون دا صورت دنور و صورتنونا اینه دا صورت دنور و صورتنو دا قرآن کریم نممتاز و فصورت دا او بدی فن کې علماو کتابونه لیکلي دي لږه څنګه چې اصول د قران کې مفسرین او علماو به تر کتابونه لیکلو شاه وجد الله رحمت الله علی الفوزل کبیر لیکلو اصول د قران کې داري امام سیوتی الاتقان لیکلي دي په اصول د قران کې چیدو قرآن کریم تفسیر کوئی نو پڑی اصول بانی کوئی او ظمنگا شیخ القرآن رحمه اللہ اصول دو قرآن کی العرفان لکرنے فی اصول القرآن اگر بہتر کتاب چیدو اصول دو قرآن چیدو قرآن کریم تفسیر کوئی نو پکومت رقب ہو گئی دارنگی ربط ذو صورت دمخ صورتونه سره تناسق سوار مختلف د دې کتابونو علماو لیکلي لیکن لك پری فان هم حضرت شیخ القران رحم الله کتاب لیکلي سمت الدرر في ربط العات والسوار اغه مزه د مرغلو پرابت دا او پرابت دو صورتونو که مناصبت دو صورتونو ما سباقه سارا دا پنزو خابره چهار صورت که معلوم شیدن دو صورت پا مقصد بانی سرکوی گی صورت فاتحه دی اول لکره ده ایک او روست لکره ده پنزو او بل پاس لیکل مکیه اتونه نو مقصد دې څه ده د قرانه کریمه سوراتونه دوه قسم دي مکیه مدنیه سوراتونه ته مکیه سوراتونه وای او څه ته مدنی سوراتونه وای دا وله مکی او مدنی وای نو باندې زبر کوي مکیه او صورتونه ته ویلی شي چې په مکه کې نازل شوي وي مدنیه او صورتونه ته ویلی شي چې په مدینه کې نازل شوي وي لکهن دا تفسیر نسایی کی زکه بعض صورتونه نه په مکه کې نازل شوي دي او نو په مدینه کې بلکې لار کې نازل شوي دي هغه ਸਰوسه کو ازمن شیخ رحمه الله هغه فرمایي چې اصل کې دا وير ډېر بهتر دی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نا د هجرت نا مخکې چې کوم صورتونه نازل شوي لا رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته تشریفونو وړي نو باس هغه مکیه سورته ني اوس چې د نبی عليه صلوات و سلام د هجرت وروسته کوم سورتهونه نازل شول بس هغه مدینه دي اوس په لار نازل شوي دي ګرته شي خو د هجرت د نبی صلى الله عليه وسلم نه مخک سورتهونه اغه تبع مکی مکیه سورتهونه او د هجرت د نبی عليه صلوات و سلام وروسته سورتهونه هغه مدینه سورته ني دي لکه څنګه چې د دې صورتونو په مکان کې فرق دے دی دانګي چې د دې په بیان او په لهجه کې فرق دی مکه کې صورتونه ټ وګړه نو اکثر دمو زوود د جهاد مسله پکې نشته د زکات و غیره د مسایل په کم دي او مدینه صورتونه کې بیا د احکام ذکر شته د حدود او قصاص ذکر شته اغه وجہ دا مکی سروتونو که رب العزت دو اهم مقاصد ثابت ای توحیدو او دارنگی ایمان پا آخرتو دده سبوتو پا نرمه لحجه باندی پا دلائلو باندی او پا براینو باندی ثابت ای لحجه دو قرآن دیرنر مدده سی پا قلارا پا دمه دمه روانی او چکل مدینی سروتونو اسلام لاللہ غلب آور کرو اوس بیا مسلا دا جهاد دا بیا بیا کلا مسلا قتال لازی چی تور برا اوجت ہوئی او کلا حولناک دا عذابون زکر پکی راشی لہجاو مہا مکی او مدینی سورتون کی جدائی دا ایک او پانچ چی لکل نو دو قرآن کریم دو نزول دو طریقی دی یو خو یو دفعتن واحده یو زلبانی جو قران کریم نزول شويره لوح محفوظ نا هغه خاص مقام پورې ټول یو زل قران نازل شويره هغه شپه دا قدر کې د رمضان په میاش کې آخري په لاسو شپول کې یو شپه کې رب عزت قران راعلي ګلو دفعتن واحده یو انزول بلد آغا خاص مقامنا جناب جبرائیل علیہ صلات و سلام و قرآن کریم صحیح سا سا آیتون براغستی او جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانی برواحی کولا دیم آغا نزول دے آغا ترتیب نزولی 제 رسول الله صلى الله عليه وسلم باندې وحي کيده د دې ترتیب ته ترتیب النزول وای اوبل ترتیب مسحفي ده دې دې دونه مونږ ترتیب مسحفي ورته وای او ترتیب عثماني ورته وای جناب عثمان رضی الله تعالی عنہ دغه ترتیب ورکړو همدا ټول ترتیب, ترتیب شو یو ترتیب نزولو او بل ترتیب مصحفو ترتیب عثمانی نو ترتیب نزول کی سورتونا چپکم ترتیب بانی نازل شوی دی لکا اول سورت حلق نازل شوی دی اقراب اسم ربی کللزی خلق بیادویم مزامل نازل شوی در درہم مددسر نازل شوی ره. اول صور علق نازل شوئی ده دویم صورت قلم نازل شوئی ده نون والقلم وما معصورون دویم مضامل و صلورم مدسر و پینزم صورت فاتحہ نبی اسلام بانی نزول چکی ده نو اغا ترطیبو چی چې علی اسلام را غصی ده پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانی نازلولا نو با ترتیب کې صورت فاتحه پینځم دا د نموخه سلو سرتون نازل شوې ده د 15 چ لیکل دې د اشارې نو سورته فاتحه په ترتیب د نزول کې صورت مدثر په شی نمبر دی او په ترتیب د مصحف کې 1 یعنی دا اول دی قران کریم کې اول سورته عثمان رضی اللہ عنہ په ترتیب کې د غاور صورت ده او قران کریم په لوې مرفوذ کې هم دغه طریقہ باندې چې کوم ترتیب بنچوس ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې قران نازلیدو نو دا ترتیب بدلولي شو اصل کې وجه دا ده چې قران رب العزت راځي ګرې ده په علاجو څنګه دا چا بيماري وي ناغسي رب لذت قران برالېګو په رسول الله صل الله